і, забравши Себастьяна, поїхати до Швейцарії. Штукенгайзени оселилися в Цюриху, і Себастьян продовжив свої навчання там. Аж тут розпочалася Перша світова війна. Не оминула вона і Львова. На превелике горе Чижвишенського для якого та розлука була більшим випробуванням, ніж страхиття війни, він не зміг поїхати до Швейцарії разом із приятелем. Вони пообіцяли один одному вести листування, і три роки, поки у Львові тривала воєнна смута, вони обмінювалися листами про пригоди, радощі та випробування, що посилала їм доля. На жаль, пожежа в домі Чижвишенського забрала ті листи у вічність. Біограф стверджував, що то були взірці виняткового стилю, дотепності та ерудованості Штукенгайзена. У кожен лист він вкладав якийсь подарунок. Листок дерева гінкго, пелюстку рідкісної квітки, або перо якоїсь пташки. Свою чергою Чижвашенський надсилав йому світлини з повоєнного Львова і як найдетальніші описи всього, що відбувалося з містом, де вони разом пережили стільки пригод. Досягши віку 16 років, у 1919 році Штукенгайзен із милостивого дозволу свого батька відправився в самостійну мандрівку по воєнною Європою. Наподорожувавшись з Швейцарією, він узяв курс на Італію. Відвідав Венецію, Падею, Рим, Неаполь, потім переправився паромом до Афін. З Афін він пароплавом рушив на Барселону. А звідти до Мадрида, затим через Бордо та Езас, ступаючи по дорозі до Парижа та Берліна, він рушив на схід до Праги, Відня та Будапешта. Штукенгайзен захоплено писав батькам про красу віденських закапелків і розкіш його барокових філармоній одначе Чижвашенський знав, що істинною метою цієї виправи були пошуки колись втраченої любови тієї паняночки з гімназії, яку ніяк не міг вимучити із серця Себастьян. Восени 1921 року Себастьян повернувся до Львова. Батьки його залишилися мешкати в Цюриху. Він же волів продовжувати навчання саме у Львові. І хоча рівень знань, який був у Штукенгайзена, дозволяв йому вже самому давати лекції, все ж із закінченням студії він не поспішав. Поза як вважав, що батьки, побачивши його самостійність, Захочуть оженити його. Моє тіло не пристосоване для кохання, воно створене для науки, жартував його товариш. Можливо, що й так, а можливо, серце Штукенгайзена залишилося навіки відданим тій паняниці з гімназії, з якої доля так суворо розлучила його. Звідня йому прийшов лист, де про їхній роман була всього одна згадка. «Батьки готують віддати її за якогось молодого лейтенанта, і зараз у нас єдина можливість зустрітися», писав йому Себастьян. Уже коли Себастьян повернувся до Львова, він поділився ще Жвешенським, що їхня зустріч була короткою, і вночі вони ледве бачили одне одного крізь зарості плюща на кованому паркані довкола гімназії.